Minberazioa latanoita bateko abenduan sortu zen gure irratia, hilabete gutira hartu zen proiektu han Matin Larzabal eta Gerostique bertan Aridalanean Euskal jartietako kazetariari erretretara joaiteko tenoria iritsi zaio eta erreportajea egin du gaiortaz eki erramundegik. Gaurdu bere azken eguna Matin Larzabal gure irratiako lankideak. Kasik, asiratik egon da proiektuan parteide, eta azken hogeita majurteetan kazetari lanetan aritu da. Egetgetara joan aintzin, ihatian pasatako urteak kondatzeko eskatu genion, eta bereziki Euskara hutsen aridiren, ihati libri bateko kazetari izateak, sortzen duen berezitasuna esplikatzeko. Ha, enetzat, nere buruarekin eta nere ideiekilako uh, zuzeneko lotura bat, uh, biziguzian uh, eramete nuena hori nik estimatzen dut azkerki eta psikolozikoki gauza ikaragarria da dituzun ideia, funtsesko ideiekin bat egotea zure lanean eguneroko lana izatea Euskaraz aritzea, mintzatzea, komunikatzea hain txusen eskoraz bizitzea baita nire nahirik nagusiena Ekoherientzia bat ikerak egia, nire biziarekin, nire ideiekin eta nire idina negoziekin. Euskal ikatiak horretzapen onanitzekin utziko ditu magin baina momentu guztiak ez dira ergesak izan. Ogoita ha huxtez, gara itxajak ere bizi beaxak ehtatu zaio. Hilabete batzuez, diru faltaz, lantzaririk gabe egon ziren adibidez. Baina berak dionaz ez da hori izan bizipen zailena. Etzen konkretuki memento hura beharko da uh, zailena izan igatian, nahiz uh, memento hura ere zaila izan. Baina uh, izan dira beste memento batzu, uh, gogoraguak oino, uh, mila behar ziontelarrogeita jamalau urte uh, horiek hor, uh, dila hogo urte uh, uh, ez ziren tsoberak inik egesak. Bazen hor, uh, halako ez dakit behar bada belaunaldi... <laughs> Behi baten sartzea uh, ikatian, behar bat ahori ere, eta uh, baziren baldintzak uh, teknikoki eskinela ungi entzunak, uh, orai ere eskira uh, perfetuki entzunak, baina orduan oraino izkiago zen, eta izan zen memento bat, nun uh, voluntariuek... De, pixka bat uh, hatsa uh, hartzeko kugoa eta ekipo berri bat uh, mutatzen bolontttarietan uh, neketasun handiekokan ginituen. Ijati libge batean lan egiteko autoba egin zuen garaian matxilarzabaleek. Beste ijaatii begira, lan egiteko moldeak gisa bereko bada ere. Ijati libgeetako gazzeariek ideia askatasun handiagoa dutela uste du matineak. Pentsatzen dut hala ere e, guk e, hemen lehentasun gehiago, eta naturalki emaiten diogula hemengo aktualitateari eta ez e, konkretuki, ez parisekoari, ez e, parisen burua berotzen duten asko gaien inguruan eta guk hortik aise erreski pasatzen direla ondotik eta bon, alde horiek ez dela e, libertatek egiago bat dugula ide nik hori dut piskabatko guan. Ekan bezala, gauk du azken eguna matin lahzabelek euskalik jatietan. Eta utziko duen utsunea ez dugu ege sohdezkatuko. Baina atxe dena ere merezitako izango du. Mil esker matin! Mil esker matin! eta laixitze